МОИСЕЙ И ХРИСТОС От книгата «За това се родих» неделни беседи, девета серия. Беседа от учителя Държана на 7 ноември 1926 г. в град София. Защото ако бяхте вярвали в Моисея, повярвали бихте в мене, понеже той за мене е писа. Йоанн 5 глава 46 стих има известни положения в живота, които трябва да се изяснят. Изясняването е също така процес в природата, както растението, развитието и ред други процеси. Всички предмети или всички същества, към които се движим, стават толкова по-ясни, колкото повече се приближаваме към тях, колкото повече се отдалечаваме от тях, яснотата им се губи. Изясняването на нещата подразбира външната. Материалната, видимата страна. Този процес е необходим за човека, понеже днес по разни външни и вътрешни причини той не може да мисли и да чувства правилно, идеално. Извадете от него материалните неща и духовният му живот ще остане напълно неразбран. Представете си, че човек живее в един свят, особено създаден, дето той не се нуждае нито от стомах. Нито от очи, уши, нос, език, не прави никакви грехове и престъпления. Как мислите? Какво ще бъде положението на този човек? Често съвременните хора задават следния философски въпрос. Не може ли светът да бъде създаден по друг начин? Светът може да бъде създаден по хиляди начини, но въпросът е да се избере най-добрият начин и така да се създаде. Най-добрият начин, по който светът можа да се създаде, е този, който имаме днес. Казвате, не може ли човекът да има друга някаква форма, а не тази, която има днес? Може, обаче, най-хубавата форма, в която човек може да се прояви днес, е тази, която ние познаваме вече. Всички форми, които са дадени за птиците, за млекопитающите, за растенията, за всички живи същества изобщо, са най-добрите, за да могат те да се проявят при сегашните условия на живота. Ние не можем да съдим за нещата само от наше гледище. Защо? Понеже много от разбиранията и схващанията на съвременните хора по разни въпроси са повърхностни. След стотици и хиляди години хората ще разберат тясната връзка, която съществува между живота на всички същества. Ако се разглеждат нещата и отношенията между тях само от външната страна, те изглеждат разхвърлени, независими едни от други. Например, между растенията и хората, както и между минералите и хората, на пръв поглед не се забелязва никаква връзка, но всъщност такава съществува. Ще дойде време, когато учените хора ще проповядват нови учения, нови теории. Те ще бъдат носители на новата положителната божествена наука. Според тия нови теории, учените ще доказват, че атомите се раждат и умират, както и хората. Ионите също така се раждат и умират, както и хората. Всичко това ще бъде обосновано и доказано точно математически, сред формули, с които се служи днес математиката. Често, като говоря в беседите си за учените хора и за науката, мнозина мисля, че аз отричам тяхната работа, че не ги признавам. Който мисли така, той не ме е разбрал добре. Според мене, учените хора представляват планински върхове от различни височини. И като планински върхове, те събират енергията от живата природа, от снеговете, от атмосферата, от светлината, от топлината и от ветровете и я изпращат долините. Например, те изпращат енергията от снеговете в потоци жива вода, като напояват долините и развиват всякаква култура по тях. Планините дават направление на изворите. Следователно. В умствения свят учените хора представляват високи планински върхове, отдето слиза божествената енергия. Те сами не създават тази енергия, но я е събират, задържат е в себе си и когато дойдат благоприятни условия, тя слиза надолу и напоява долините. Ние не искаме да освободим света от снега, както някои хора искат да освободят живота си от Всякакви противоречия и да живеят като ангели. Чудни са хората. Те били ли са при ангелите, за да знаят как живеят? Ангелът живее добър, красив живот, защото е крайно разумно същество. Ангелът обръща внимание на такива малки неща, които и най-досетливия човек не може да забележи. В това отношение ангелите се отличават с висока култура. Ако постъпите в някой ангелски университет, вие нищо няма да разберете от техните теории. И те имат теории за създаване на света, за духа и материята, за разните светове и така нататък. Техните теории обаче се различават от нашите. Понякога в ангелския университет засягат земния живот и научно разрешават въпроса защо хората грешат, защо страдат и се мъчат и така нататък. Между всички учени не се е срещнал до сега нито един такъв, който да е обяснил истинските причини на злото в света. Обаче има учени хора, които нищо не са писали по този въпрос, но знаят причините за злото в света и могат да ги обяснят. Онзи, който знае причините за происхода на злото, той ще може и да знае как да го поправи. Всеки лекар, който може да обясни причините за развиване на някоя болест, той ще знае как да я лекува. Моисей за мен е писа. Моисей е идея, която представлява видимото, материалното в света. Той представлява всички съвременни учени хора, целокупно взети, както и всички съвременни художници, музиканти, писатели и поети. Христос казва, ако вие не вярвате във всички ваши поети, художници, музиканти и учени хора, които са написали всичкото свое знание на книга, как ще вярвате в мене, който сега ви проповядвам нещо ново? С това Христос иска да каже, че всички тия хора подготвят пътя за Христа, като им говори да го разбират. Някой казва, аз не вярвам в науката. За коя наука, говори този човек? Ако той подразбира само външната страна на официалната наука, правя да ни вярва. За тази страна на науката писанието казва, буквата умъртвява. Всеки, който се занимава с тази наука, той е опитал, че тя умъртвява. Ние говорим за вътрешната страна на науката, за положителната. Божествената наука, която е жива и възкресява човека. Днес много ученици са по -учени от своите учители и много деца са по от авторите на някои хубави стихотворения. Защо? Например, някой автор напише едно хубаво стихотворение и след време го забрави. А едно малко дете, като научи това стихотворение наизуст, дълго време го помни. И може да го декламира. Децата имат силна памет и като научат нещо, не го забравят лесно. Извикайте някой виден поет и вижте дали помните това, което е писал. Някои ученици с силна памет запомнят всички формули по математика и при случай коригират своите учители. В този смисъл казвам, че някои деца са поучени от своите учители. Днес знанието е механизирано. Всеки може да го придобие. Истинското знание е това, което има приложение в целокупния живот, външно и вътрешно, и може да преобразява човека. Ако е въпрос за такова знание, в това отношение, плочите на фонографа също те могат да минат за учени. Ако изпеете една песен пред фонията на някой фонограф... Тя ще се отбележи върху неговата плоча с всичките си подробности. И ако пожелаете да се повтори, ще я чуете безпогрешно. Ще може ли един съвременен музикант при първо слушане на песента да я повтори тъй, както грамофонът? Ами колко пъти трябва да се повтори песента на човек с слаби музикални способности? Най-малко 5-6 пъти и пак няма да я схване точно. И тъй. Божественият принцип който съществува във всички хора, ги направлява към един общ закон. Учените хора не създават произволно своите закони, хипотези и теории, но под влиянието именно на този общ закон, който работи в тях по свой особен, специален път. Например, един художник минава през някоя хубава местност, наблюдава и изгледите, и веднага вниманието му се спира върху един от тях и го копира. Всички се възхищават от тази картина, похвалват го. Но той ли е създател на самия оригинал? Не. Художникът е създал копието само, а създателят на оригинала е другаде. На същото основание казваме, че и ученият човек копира само една малка част от това, което той е могъл да види и научи. Затова именно и съвременните теории ни се виждат малко непълни, недоизяснени. Може ли художникът със своята четка да нарисува всичко, което съществува, или което той сам е видял в природата? Той може да изнесе само някои малки подробности от това, което е наблюдавал. Съвременната фотография е по-голям художник от този с четката. Тя изнася повече подробности, защото има специални лещи, с които ги долавя. Голямо изкуство е да знае човек, как да изнасе нещата. Казвам, всички учени хора са учители на човечеството. Всички хора от своя страна са малки деца, които Бог приготвлява чрез тези учители. Всеки човек е едно малко дете дошло на земята да се учи. Докато е дете, той ще се занимава с детински работи. Казвате за да разбере истината, човек минава през ред заблуждения. Няма заблуждения, но има фази на живота. Куклите, кончетата, с които децата си играят, не са заблуждения. Това са реалности, уподобления. Нито кончетата на малките деца, нито конете, които възрастните хора яздят, могат да се нарекат заблуждения. Детето се разговаря със своето конче така, както се разговаря с баща си когато го язди вместо кон. В ангелския свят има коне, с които можете да се разговаряте така, както с най-видните философи. Тия коне могат да решават сложни математически задачи, както и много от съвременните учени математици. Мнозина от вас ще кажат, възможно ли е всичко това? Като казвам, че един кон в ангелския свят може да говори, може да решава сложни математически задачи, Вам се вижда чудно това и не можете нито да го разберете, нито да го възприемете, защото си представете неговата форма, а не неговата субстанция. Представете си двама велики художници, един от които има четка и бои и всички необходими инструменти на разположение, а другият няма нищо и е принуден да рисува с пръсти. Питам, кой от двамата ще рисува по-добре? Разбира се, този, който има на разположение всички инструменти. Представете си също така. Двама велики виртуози цигулари. Единият, от които има най-хубавата цигулка с А другият има обикновена българска цигулка, с от на две прости дъски, един прост лък. Кой от двамата ще свири по-хубаво? Първият. Защо? Понеже вторият няма благоприятни условия, за да прояви своят талант. На същото основание има много животни, които по своята интелигентност седят по-високо от много хора, но поняма невъзможност да се проявят. За дълго време те остават затворени в своята форма. Един учен твърди, че някои паяци могат да мислят като хората. С това свое твърдение той озадачава съвременните академици. Вследствие на това, много учени във Франция се почнаха да вярват, че паеците не само мислят, но за тази цел имат и някои технически приспособления. Условията, в които живеят паеците, ги заставят да мислят. Ако турят някой човек в едно подземие и той ще започне да мисли, дали над него не съществува нещо по-хубаво. Ние съвременните хора сме заровени. Намираме се на дъното на някой океан, като сомове, а над нас отгоре има вода, има и суша. Там ние философстваме. Над тази суша се намира още една такава, върху която ангелите урът и сеят своето жито. Това е мисъл, предадена в поетическа форма. Що е урането? Да уреш? Значи да си разумен. Да не ореш, значи да си глупав. Разумният оре и сее, за това е богат и сит. Глупавият не оре и не сее, затова е сиромах и гладен. Христос казва, ако бяхте вярвали в Моисея, повярвали бихте в мене, понеже той за мене писа. Съвременните културни хора не вярват на своите учени. И учените хора не си вярват едни на други. Те постоянно се опровергават едни други. Един учен опровергава теорията на друг и създава своя теория. Трети учен опровергава теорията на втория и така нататък. Всяка нова теория не отрича старата, но я допълва. Нека децата учат. Ние не отричаме техните стремежи. Нека учените създават все по-нови и нови теории. Това е необходим път в развитието на науката. Нека поетите, философите, музикантите и религиозните хора, които са деца на учените, се качват по тия високи планински върхове, така като стигнат до най-високото място, ще видят, че науката има своя вътрешна страна, скрита от погледа на обикновения човек. Във всеки човек има нещо скрито, което не е измислено от него. Съвременните хора не са в състояние още да разберат учения човек, който е посветил цели 20-30 години от своя живот, усилия и постоянство, за да изнесе пред света един факт от живата природа. Цялата наука е съградена от безброй малки факти, малки скъпоценни камъчета. Ние наричаме учените хора трудолюбиви пчелички. Какво щеше да прави човечеството без тия трудолюбиви пчелички? Трябва да има учени хора. Трябва да има проповедници в света. Не е учен този, който приписва нещата. Не е учен този, който само изучава и приписва съчиненията на някой виден автор. Мнози наказват, учените хора ще развалят света. Вярна ли е тази мисъл? Не е вярна. Да учиш, да се стремиш, да станеш учен, значи да се храниш. Тогава какво ще станеш човека, ако не се е храни? Стомахът му ще се развали. Ако простият човек иска да разреши сложните проблеми на живота си със своя ум, той непременно ще се повреди. Науката не може да се погълне изведнъж, за това нещо се изискват ред години, докато мозъкът на човека се упражни и кали в сложните задачи. Той трябва да се възпита и дисциплинира, за да могат да го занимават идеи, съответни на неговото развитие. В това отношение науката създава отлични, красиви идеи. При това всяка наука трябва да намери своето приложение във физическия свят. Само тогава тя има смисъл. Сега учените хора изучават бактериите, микроорганизмите, които причиняват вреда за човечеството. Обаче задача на науката е да изучава не само вредните микроби, но и тие, които подобряват живота. В природата има такива микроби, от които ако се внесат само две в организма на човека, те са в състояние да го подобрят. В своята практика бъдещите лекари ще използват благородното влияние на тия микроби. Те знаят, че охтиката не е нищо друго, освен отслабване на човешкия матрикс, вследствие на което организмът се лишава от необходимата за него енергия. Следователно, ако в организма на такъв човек се внесат само два такива микроба, те ще представляват един вид противотуберкулозен серум, който в 24 часа ще внесе оживление в болния. Микробите изобщо се размножават с магическа бързина и като попаднат в организма, ще му доставят необходимата прана. Те приемат прамата отвън и после я предават на човешкия организъм. Вредните микроби пък са от друго естество. Те имат друг род вибрации и като попаднат в тялото на човека, Постепенно го изсушават. Те внасят в него особен род динамическа сила, подобна на електричеството, във вид на малки топчици. Тия топчици, като се разнесат из целия организъм, предизвикват пропукване, малки експлозии между тъканите и в кръвоносните съдове. Някои хора казват зле ми е нещо. Причината на това състояние се дължи именно на тия Вредни микроби. Та когато хората започват да стават нервни, трябва да знаят, че неприятелят е влязал в тях със своите бомби, със своите оръжия и топове и предизвиква пукане, вътрешни експлозии. Войниците знаят какво нещо е пукане на бомбите, какво нещо са експлозиите. Учените хора на запад и на изток се занимават с микробите. Искат да ги впрегнат в полезна работа. Ще дойде време, когато те ще успеят в това, но то няма да стане по механически начин, а по начин напълно съобразен с законите на живата, разумната природа. И тъй ще вярвате в Мойсей и във всичко това, което учените хора са казали, защото те ще ви дадат потик. Когато изучавате произведенията на учените хора, вие не изучавате само техните книги, но се свързвате и с самите учени с техните умове и сърца. По този начин именно учените оказват влияние върху всички хора. По същия начин, когато изучавате Христовото учение, вие влизате във връзка и с Христа. Когато изучавате живота на мъчениците и на пророците, вие се свързвате и с самите тях. Сега в света, във всеки човек, съществува вътрешна борба. Причините, на която няма да обяснявам, но казвам, че тя е резултат на две велики състояния на човешката природа. Едното състояние е човешкото, а другото – божественото. Когато човешкото състояние вземе над върху човека и той започва да вижда всичко наопаки, в него настава голямата мнина и мрак и цялата природа се обръща надолу с главата. За каквото и да се говори на този човек, за поезия, за музика, за изкуство, нищо не го радва. Такъв човек се нарича песимист. Песимизмът е излязал от хаоса на живота. Обаче природата има един важен закон – който тя спазва строго. В какво сиди този закон? Природата не търпи безверници, нито болни, нито глупави хора. Всички тия хора тя е осъдила на смърт. Тя ще заличи всички противоречия, които израждат човешкия род. Според тази разумна природа, бъдеще има само оптимистът, човекът на вярата. Бъдеще има само човекът на любовта, Бъдеще има само човекът на мъдростта, бъдеще има само човекът на истината, бъдеще има само човекът на правдата, бъдеще има само човекът на добродетелта. Всички останали хора са осъдени на смърт. Някои питат, какво трябва да правим сега? Ще започнете с любовта, а ми после ще повикате мъдростта после ще се свържете с истината. Ние знаем тези работи. Как ги знаете? Като онзи учен, който демонстрирал пред учениците си свойството на цемента и турил крака си в цементовата каша, та едва могъл после да го извади. Това не е правилно преподаване. За да покаже свойствата на цемента, този учител не трябваше да туре крака си в цементовата каша, а трябваше да постави в нея някой мъртъв предмет като дърво, камък или друго нещо. Той искал да преподаде урока си по-нагледно. Съвременните хора не правят ли същото? И те поставили главата си в такава цементова каша и не могат да я извадят. Те казват, ние трябва да вярваме в старото. Да вярва човек в старото, значи да тури главата си в цемента и да не може да я извади оттам. Това наука ли е? от наука се разбира великата истина, която работи за общото благо на човечеството. Ако тази наука се проявява в даден народ, тя трябва да работи за благото на своя народ. Ако тази наука се проявява в религията, тя трябва да работи за благото на цялото човечество. В каквото направление и да се проявява дадена наука, тя трябва да работи еднакво и за стари и за млади. Сега около 20% от населението в България страда от Охника. Тия хора нямат никакво бъдеще. Затова наука им трябва. Казвате, ние се молим на Бога да им помогне да се излекуват. Не. Наука трябва на тия хора. Те трябва да направят един решителен опит със себе си. В какво седи този опит? Питам тия болни, от които повечето са младежи, готови ли са да посветят живота си за благото на човечеството. Те трябва да знаят, че има лек против туберкулозата. Срещате някой болен, който не смее да каже, че е такъв. Той прикрива състоянието си. Защо? Понеже съвременните хора са свикнали да економисват истината. Те казват... Такъв е животът, все трябва да сметнеш някого, ако искаш да си пробиеш път. По същия начин постъпват и учените хора. Някой казва: Аз така обвързах еди кой си човек. Поставих го натясно, да ме познае. Казвам: Не е мъчно да поставиш човека натясно. Например, двама души отиват заедно на гостилница. Единият от тях разчита на другия. Надява се на него, той да плаща. Обаче този човек, като брутба в джоба си, нищо не намира. Другарят му веднага се смущава и изгубва доверие в него. Всеки човек, който се смущава от условията и губи доверие в своите близки, той не е учен. Само този човек може да се нарече учен, който като забележи, че джоба на приятеля му е празен, Веднага го хваща за ръката и го запитва «Приятелю, колко искаш? Моята кисия слуша само мене, никого други Така е, когато човек се нуждае от пари, той трябва да поиска да му дадат, но не сам да бърка в чужди джобове. Който иска, ще му се даде. Христос казва «Ако не вярвате в своите учени и в мене няма да вярвате, това се отнася до нашите времена, до работниците в съвременната наука. Сега ще разкажа една малка приказка от българския живот за дядо Рашко Дизев. Ще кажете, какво ли ще се говори за този дядо Рашко Дизев? Когато бил млад, той ходил в чужбина на горбето лък. Като прекарал там няколко години, спечелил доста пари и решил да се върне дома си. По природа той бил много любознателен, обичал да види и разбере всичко, което ставало около него. Като се връщал за дома си, минал през една гора и видял, че в гората десетина души турци копаяли нещо. Той се отбил от пътя си, навлязал в гората да види какво правят тия хора там. Тия хора били разбойници, ходили на обир, донесли много крадени пари и сега търсели място да ги заровят, никой да не знае, де са ги скрили. Тя до се заинтересува да разбере, какво се копае там. Приближил се до тях и им заговорил на турски. — Добър ден, какво правите тук? — Ще ти кажем какво правим, отговорил главатарят. — И твоята кръв ще остане тук. — Тъй ли? — Защо? Какво зло съм ви направил? — Ти видя, когато копаехме и ще ни предадеш на властта, а ние искаме да няма живи свидетели в нашата работа. Замислил се дядорашко дорашко и си казал. Да ме пази Бог, попаднах в клопката. Слушайте, брати, аз нямам лошо намерение. Честен човек съм. Връщам се от чужбина, дето бях на работа и отивам в селото се, дето ме чакат майка, баща, годиница. Не, нищо не минава пред нас. В нашите очи ти си шпионин, който ще ни предаде на властта. Чудно нещо. Каква беля ми дойде до главата? Пари имам, дом си имам, годиница си имам. Отде ми дойде това нещо? полюбопитствах само да видя какво правят тия хора и ето какво ме сполетя. Започнало да им се моли. За Бога, братя, моля ви се, не дайте ме погубва. Може някога да имате нужда от мене. Добре, няма да те заколим, но ще иззадим очите защото видя мястото, дето заровихме парите. Ако имаш очи, ти ще намериш това място и ще ни предадеш на властта. Ето на сега попаднах на друга беля. По същия начин много от съвременните хора се намират пред такава туна както казват българите. Защо? От любопитство искат да видят какво се копая в гората. Как се избавил най-после дядо Рашко? Той казал на разбойниците. Слушайте, аз не ви желая злото. Ако ме пуснете, ще видите, че косъм няма да падне от главите ви. Аз съм щастлив човек. Готов съм да ходя с вас цели 2-3 месеца да ме познаете и разберете, че не съм лош човек и нямам лоши намерения против вас. Така бил арестуван дядо Рашко цели три месеца, докато най-после го освободили. Дълго време след това дядо Рашко разказваше на своите познати и на децата си тази опитност. Казваше им цели три месеца дядо вирашко ходя заедно с разбойниците. Защо? Да задоволя едно свое любопитство, да видя какви дупки копаят хората в тази гора. Много от съвременните хора страдат от едно сляпо любопитство. Те се интересуват да знаят де какво се върши. Защо трябва да се интересуват? Разбойници ще срещнете в гората. Нека разбойниците се копаят, а вие минете, заменете покрай тях. Не се интересувайте от работата им. Те не ви мислят злото, но в желанието си да спасат своя живот, ще пожертват вашия. Съвременните хора се намират в тази фаза на развитие именно, когато един народ жертва друг за своето спасение. Същото ще срещнете и между учените хора. Един учен жертва друг учен, за да се спаси той. Защо става това? Защото личният егоизъм взима над мощие в живота на човека. Повечето хора днес са нещастни, защото излизат от истинския живот. И религиозният живот днес е излязъл от рамките на истинския път. Днес човек не познава себе си. Например, някой човек, като преживее известно време с един добър човек, започва да мисли, че и той сам е добър. Това не е доброта. Добротата на човека се изпитва по отзивчивостта на неговото сърце и неговата душа към общите страдания, които го заобикалят. Отзивчивия човек, като мине покрай някой беден, гладен човек, веднага почувства положението му и му помага. Друг път мине покрай някой селянин, който бие вола си, и веднага влеза в положението на вола, обръща се към селянина и му казва «Слушай, приятелю, този вол е твой». Ако го изтезаваш и товариш толкова много, той утре не ще бъде годен вече за работа и от това нещо ти ще изгубиш повече отколкото твоят вълк. Разтовари го малко, да може по-лесно да пренесе товара. Селенинат ще го разбере и ще смекчи малко страданията на своя вълк. След това този човек вижда, че един лъжия гони заек спира го и му казва. Слушай, приятелю, не убивай този заек. Ако го убиеш, може би утре ще умре някой от твоите деца. Той се позамисля и оставя заяка свободен, не го преследва вече. Този човек разбира езика и на животните, и на насекомите. Вижда паек хванал муха в паяжината си и му казва. Остави мухата на свобода, не я изяжди, стани вегетарианец. Ако паекът го разбере, веднага му се покорява, скъсва нишката, в която мухата се е оплела и я освобождава. Ако не го разбере, казва му, какво да правя. И аз искам да се нахраня. От толкова време чакам да попадне нещо в мрежата ми. Нищо, остави мухата. Аз ще ти дам нужната храна. Ако и при това положение паекът не се почини. Той скъсва паежената му, стояшката си и освобождава мухата. Казвам, само така може да се изпита отзивчивостта на човешката душа. Човек трябва да бъде чувствителен, отзивчив и състрадателен към нещастията на околните. В този дух именно трябва да се възпитава младото поколение. Не е достатъчно само да изслушаш някого, но трябва да се вслушаш, да влезеш в положението му и да разбереш защо страда. Разбереш ли защо страда? Ще можеш да му помогнеш. И затова казвам, малко говори, повече мълчи. Малко се тревожи, повече мисли. За подкрепление на тия думи турците имат следната поговорка. Дето стигнеш, там вържи конеца. Това е отлична философия. Съвременните хора се тревожат много. Те искат да придобият много знания, да свършат четири факултета. Да свърши човек четири факултета, той трябва да живее 999 години. Защо му е нужен толкова дълъг живот? За да може да приложи знанието, което е добило от тия четири факултета. Какво виждаме днес живот? живота? Някой току-що свършва по математика и веднага записва в друг факултет. Такава наука, тъй набързо придобита. Не допринася много нещо за човека. Науката има смисъл, когато може да се използва и приложи в целокупния живот на човека. Човек трябва постоянно да освежава своите знания. Мнозина от съвременните хора, като придобиват висше образование, едновременно с това развиват и една лоша черта в характера си. Те започват да гледат на всички останали работи като на унизителни. Някой казва... Аз свърших университета, не мога да работя вече на нивата, не съм способен за тази работа. Чудно нещо. Докато не беше свършил университета, тази работа му подобаваше, а сега като учен човек, намира, че тя не е достойна за него. Сега именно като си учен човек, трябва да работиш на нивата. Ще прегнеш един модерен плуг с електричество, ще вземеш книгата си в ръка, ще се качиш на плуга и едновременно ще четеш и ще уреш земята. Много религиозни хора разсъждават като тия съвременни учени. Те казват, ние трябва да се молим на Бога, не можем да работим на нивът. Кое пречи на религиозния човек да се качи на модерния плуг и да се помоли на Бога? Да му благодари, че го е освободил от тежкия труд да изтощава силите си. Той едновременно ще се моли на Бога и ще уренивата си. Кой е казал, че човек може да се моли само в църква или у дома си? Що е молитвата? Молитвата е общение с Бога. Като дойдеш до известно противоречие и кажи, Господи, дай ми малко от Твоята мъдрост и светлина от твоята любов и топлина, да продължа живота си, да свърша работата, която си ми определил. Днес хората спорят, теоретизират, кой е направата и кой е накривата страна в живота. Всички хора са и направата, и накривата страна. Ще ви приведа един мистичен разказ, който датира още от времето на Соломона. В този разказ се разправя за един велика адепт. Живял по това време в пустинята. Той се наричал Шамат Вен Енсав. В едно от своите минали съществувания той направил някакво престъпление, за което учителят му го наказал последния начин. Пратил го на земята да прекара един живот в големи лишения и ограничения и да се храни само с пръст. Идва при него един беден човек и го запитва. Както виждам, ти си човек с мъдрост и знание. Защо не се храниш поне с плодове, ами ядеш пръст? В това седи моето най-голямо нещастие. Всичко имам. Но въпреки това не ми е позволено да ям друго, освен пръст. Ще кажете, с какво трябва да се храним ние, съвременните хора? С местна или с растителна храна? Казвам, в храните изобщо, особено в местната, се забелязват много Извержения от микроорганизми, които се развиват в тях. Голяма част от месото е пълно с такива извержения. Не е било до сега случай някой светия или адепт да се е хранил с месо без да се е опетнил. Тия извържения се срещат и в растенията, и в плодовете, но в минимално количество в сравнение с тие в месото. Повечето светии и адепти се хранят с плодове, при което са знаели начин. Да изтеглят хранителните сокове от тях. Всички същества, които са завършили своето развитие, употребяват храна по-ефирна и от плодовете. Това ги прави безсмъртни. Преди да яде от дървото запознаване, добро и зло, Ева беше безсмъртна. Но след това стана смъртна. Яденето внесе смъртта в живота. По какъв начин? чрез извърженията, които се отделят от микробите. След всичко това, учените твърди, че месото съдържало важни хранителни елементи за организма. Вярно е, че месото съдържа хранителни елементи за организма, но тия учени още не са казали цялата истина по този въпрос. Те не са говорили още за нечистотиите, за голямото количество извържения, които микробите отделят в разните храни. Някой казва, това са маловажни неща. Не са маловажни работи. Извержението на една микроба само е в състояние да умъртви най-големия юнак. Те са силни отрови. Ако човек иска да живее чист и добър живот, той трябва да напусне месоядството по дълбоко вътрешно убеждение за вредата от тази храна. И от морално убеждение да не отнима живот който не може сам да създаде. Сега да се върнем към адепта, на когото било казано от учителя, че при него в пустинята ще дойде най-бедният човек в света, който ще му каже нещо, което той трябвало да изпълни. И наистина, един ден този беден човек дохожда при адепта, който го завежда в своята градина и му предлага да си вземе каквито плодове желае. Бедният човек го запитва Едеш ли от тия плодове? Адептът въздъхнал и отговорил, че му било забранено да еде плодове. Беднякът отговорил. Ако оставиш тази градина, както и всичкото си богатство на мое разположение, аз ще те науча как да едеш плодовете. Адептът се зарадвал, че в лицето на бедния човек видял своя наследник. Същото нещо става и с много съвременни хора. Те имат всичко на разположение, а при това умират. Де са вашите дядо, баба? Де са вашите бащи и майки? Кой е ходил на ония свят и се е върнал? Имате ли съзнание за онзи свят? Никой още не е ходил на онзи свят. Онзи свят не е материален, но духовен. Питам, ледената топка, която държим в ръката си, била ли е горе? пространството. Не е била, но може да отиде. Как? Само по един начин. Като се превърне в пари. Ще я поставя на огъня да се превърне в течност, а после в пари. В това отношение всеки материалист представлява такава ледена топка, която, докато не се превърне първо в течност, а после в пари, не може да отиде на небето. Парите подразбират живота на чисти същества, дето работят възвишени сили. Много от съвременните хора казват, ние не искаме да станем на пара. Искате, не искате, ще се превърнете на пара. В писанието се казва, плът и кръв няма да наследят царството Божие. В хората има вътрешен страх да не изгубят живота си. Обаче има един велик закон, който изпъжда навън всякакъв страх. Той е законът на любовта, който контролира нашето тяло. Един ден, когато станем господари на своето тяло, ние ще познаваме всички свои клетки. И те ще ни познават и служат. Съвременните хора са анархисти. Те измъчват клетките на своите дробове, на стомаха си, на ума и на сърцето, на цялото тяло. Тия клетки са живи душици, които някога ще образуват организма на едно велико братство, в което и вие ще живеете по любов с тях. Те ще могат да влизат и да излизат от този организъм, когато пожелаят. Организмът на такъв човек ще бъде съвършен и ще се подчинява на неговия ум, на неговото сърце, на неговата душа и на неговия дух. Такъв човек... Може да се нарече разумен. Той разбира науката както трябва. Питам, каква наука се изисква днес от хората? Такава наука, която да контролира всички удове в човешкия организъм и да ги подчинява на Божественото в човека. При тази наука човек ще може да отделя ръката от рамото си или крака от тялото си, да ги прати да се поразходят. И после да се върнат на мястото си. Да извадиш едно от колелата на автомобила си и да го заместиш с друго, това е наука. Докато науката не дойде до това положение, тя не може да се счита за истинска положителна наука. Съвременният човек трябва да насочи своя ум, сърце и воля към постигане на тази наука. Само такъв човек може да се нарече волеви. Не се ли стреми той към постигане на тази наука? Всяко друго проявление на волята ние наричаме своеволие. Някой казва, аз съм учен човек. Можеш ли да отделиш ръката от рамото си и после пак да я туриш на мястото си? Казваш, аз не разбирам тия неща. Не ги разбираш, защото тие опити да отделиш ръката и кърка от тялото си имат преносно значение. Например... Някой човек се съблазнява от кесията на богаташа. Какво трябва да направи? Да откачи ръката от рамото си, да я прати на разходка и като се върне отново да я прикачи. По този начин се избягва покушението. То значи, нито око да види кесията, нито ръка да бръкне в нея. Човек да остане сляп и сакат пред тази съблазн. Така той ще се научи не само да не взема, но и да дава, който не се е научил да дава. Той още не е научил великата наука на живота. Да можеш да отделяш крак или ръка от тялото си, това значи да знаеш да даваш. Ще кажете това са заблуждение. Нашата цел не е да заблуждаваме хората, но да ги поставим в Божия път. Всички хора на земята са свързани и трябва да се обичат, понеже и Бог ги обича. Бог обича хората, понеже са функции от неговия организъм. Казвате, може ли Бог да ни обича така грешни, каквито сме и да дохожда при нас? Всеки може да се освободи от греха. Кога? Когато се научи да отделя ръката и крака от тялото си. Може ли човек без ръка и без крак да върши престъпление? Не може. Когато един човек тръгне да убива някого и след това реши в себе си да не го убива, ръката на този човек не е ли отделена от тялото му? Отделена е. Когато човек отиде да краде от касата на някой богаташ и веднага след това се откаже от желанието си, този човек не е ли отделил кръкът от тялото си? Отделил го е. Не схващайте нещата в техния буквален смисъл, но го разглеждайте като символ. По природа българинът е символист. Той рядко предава мислите си направо, в буквален смисъл, но повече в алегорична форма. Например, българите често употребяват физика си следните изрази. Този човек обича чашката. Аз Лукова глава ли съм? Бяга като стрела, светкавица човек, ангел човек, душа човек, човек и половина. Питам – Може ли човек да бъде лукова глава? Може ли да бъде светкавица, стрела? Може ли да бъде ангел, душа? Може ли да бъде човек и половина? Българинът разбира, че важните числа в живота са дробите. С това той иска да каже, че за да бъде човек добър, трябва да бъде човек и половина, да знае рационалните числа, да знае правилно да дели. Дробите подразбират закона на даването. Дето има дроби, там е доброто. Който знае да дроби, знае и да сърба. Който не знае да дроби, той не знае да сърба. И затова, когато българинът каже за някого, че е човек и половина, той подразбира щедър, учен човек, който знае да дава. Когато каже за някого, че е човек на единицата, това значи, че при този човек няма дроби. Който иска да получи нещо, нека отиде при такъв човек, който всички наричат човек и половина. Той знае да дава. Човекът на половинката знае да дава, затова не го търсете. Не търсете човекът на цялото, на единицата, той не знае да дава. Тъй се разбират българите помежду си. Това, което спъва днес българите и тяхното вплитане в материята. Обаче в тях има силно вътрешно желание да се освободят от материализма. Отличителна черта на българина е неговата подозрителност, мнителност, която го спъва в развитието му. Ако те улови веднъж лъжа, не ти вярва вече, даже и светия да станеш. Затова у българите съществува пословицата. Според наш Ивана намразих и светия Ивана. Тази пословица посочва една психологическа черта, дълбоко проникнала в българския бит. Хората на новото учение, на новите идеи в света трябва да се стремят към истината, отдето и да и тя. Днешната научна истина ще бъде утре реална истина, приложена вече в живота. Науката, която сега се развива, за в бъдеще ще се приложи в живота. За това хората трябва да се приготовляват да се служат с нейните методи и начини. Това зависи от вероюто на хората. Всеки човек трябва да има абсолютна положителна вяра, която се съгражда само... От опитностите на душата. Тази вяра подразбира знание. Истинското знание е вложено в човешката душа. Ще кажете, как ще дойде това знание? Чрез чистотата. Ако човек е чист, и знанието ще дойде. Дойде ли знанието, човек не трябва да мисли, че е придобил всичко. Ако някой изпадне в заблуждение, че е придобил всичко, което му е нужно, той ще се намери в положението на електрическата лампа, която мисли, че светлината излиза от нея и може да разполага с нея, когато и дето пожелая. Всъщност така ли е? Електрическата лампа свети само тогава, когато е свързана с жици, по които енергията се пренасе. Прекъсни ли се енергията и светлината изчезва? И тъй, когато някой казва, че има всичко необходимо в себе си, това подразбира, Бог живее в него и Той живее в Бога. Хората живее в него и Той живее във всички хора. Значи, когато кажа, че имам всичко в себе си, подразбирам целокупния живот, изразен във всички живи същества. Когато кажа, че мога да направя всичко подразбирам, че аз и всички хора, които живеем в Бога, със своите познания, можем да направим всичко. Следователно, цялото битие се изразява в съвокупността на малките работи. Ако запалим само една свещ, в невидимия свят, тя ще причини много нещо. Защото многото, изобилието, винаги се ражда от малкото. В това отношение човек представлява малка свещица, която прибавена към многото свещи, извършва важна работа. Защото ако бяхте повярвали в Моисея, повярвали бихте в мене, понеже той за мене писа. Казвам, съвременният християнски свят трябва да вярва в Христа. Те трябва да опитат Христовото учение, трябва да приложат закона на жертвата в неговата положителна страна, а не в неговата отрицателна страна, както до сега са правили. Не е достатъчно само да каже човек, че е християнин. Истинският християнин трябва да прилага Христовото учение навсякъде в живота си. Той трябва да прилага закона на жертвата, закона на милосърдието и да не съди, да не удумва Никого. Христос казва: Не съдете, да не бъдете съдени. Умът, сърцето и душата на християнина трябва да са отправени към всички хора, а не само към едного. Обширна любов трябва да изпълва душата му. Такъв трябва да бъде стремежът, идеалът на всеки християнин. За това Христос казва: Идете, проповядвайте на целия свят, който проповядва на другите и ги учи, той ще бъде спасен. Мнози на християни питат, вярвате ли в троеличието на Бог. Те проповядват, че Бог е в три лица – Бог-отец, Бог-син и Бог-дух. Отец е емблема на мъдростта. Той е силният в света който защитава всички същества. Синът е истината. Синът е Христос. Да вярваме в Христа, значи да придобием свободата. Днес всички хора, всички народи търсят свободата. Който търси свободата, той обича Христа. Правили са хората, когато търсят свободата. Що е свобода? Това което включва правата на всички хора и ги учи да живеят братски помежду си, ние наричаме свобода. Учителят, ученикът, лекарът, свещенникът, държавникът, нека всеки седи на своето място, но всички единодушно трябва да разрешат економическия въпрос. Този въпрос може да се разреши правилно само тогава, когато хората започнат да работят малко, а да придобиват много, да има голямо плодородие, след това благата да се разпределят справедливо между всички хора. Духът – това е любовта. В писанието се казва – плодът на духа е любовта. Повечето съвременни хора живеят по Моисеевия закон. Време е вече да се приложи Христовото учение, да се живее по закона на любовта. Мъжът и жената трябва да разрешат този въпрос индивидуално, всеки за себе си, а после всички заедно ще го разрешат за държавата. Тя трябва да се постави на такава висота, на каквато е поставена Божията държава, Царството Божие. В държавата трябва да цари абсолютна истина и правда, за да могат всички нейни поданици да бъдат равноправни. Всеки гражданин трябва да има свобода, да прояви способностите и дарбите, които Бог е вложил в него. Всеки гражданин трябва да бъде идеален човек, за да се създаде и идеална държава. Нека всеки човек търси в себе си вината за всички неуредици в света, за да може той сам да се изправи. Постъпва ли така? Той ще стане идеален човек. Има идеални хора в света. Питам, каква цел гонеше Христос с идването си на земята? Той искаше да въдвори Царството Божие на земята. Може ли Христос да постигне своята цел? Времето ще покаже. Някои казват, всичко, което са казали пророците се е избъднало. Един ден ще кажат същото и за Христа. Неговото учение е за любовта. Когато любовта дойде в света, всичко ще се изправи. Ако говорите с любов, искрено и чистосърдечно на най-лошия, и той ще ви разбере и обикне. Съвременните хора са умни, трезви. Засегнете ли техните интереси, те се затварят пред вас. Отнесете ли се братски с тях? Те се отварят и споделят с вас своите трезви мисли и чувства. Днес учените хора приготовляват пътя за идване Царството Божие на земята. Всички хора пък са работници в този път. Много работници са нужни в този път. Хиляди и милиони хора трябва да се обединят в една велика обща идея, за да изчезне от всички. Вътрешното користолюбие, взаемното изнудване и да се създадат истински отношения на братство, на фамилии, основани на любовта. Постигнали се това, Царството Божие ще дойде на земята. Ще кажете, това се отнася до далечното бъдеще. Не, ние сме вече в предверието на Царството Божие. Христос е дошъл вече в света. Целият свят е обсъден от милиони войници от невидимия свят. И България специално е обсъдена с кордон от 500 милиона такива войници. По колко войници се падат на всеки българин? Тия същества, които идат от невидимия свят, са разумни. Те искат да въдворят навсякъде ред и порядък, правда и законност. Те казват на съвременните хора, праведно ще съдите, има правда в света. Правдата ще застави всички хора да живеят чист и свят живот. Тя ще им покаже, че никой няма право да отнема нито синът, нито дъщерята, нито мъжа, нито жената, на когото и да е. Трябва ли да има блудни синове в света? Трябва ли да има вдовици и серачата в света? Трябва ли да има нещастници в света? Питам българите, не трябва ли българското сърце да затопти, да покаже, че има ред и порядък? Има истина и свобода. Има правда и законност в света. Време е вече българските сърца да трепнат за всички страдующи, за всички бедни, вдовици и сирачета. Ще кажете, добър е Господ, той ще се погрижа за всичко. Добър е Господ, но и българите трябва да бъдат добри. Не само един човек трябва да бъде добър, но всички хора трябва да бъдат добри. Казвам, няма да се минат и 10 години, и моите думи ще се сбъднат. И учените хора казват, че в продължение на 10 години ще станат големи преобразования в света. Старото ще изчезне, ново нещо ще се яви на сцената. И в религията, и в науката, и в обществения живот. Всички хора ще започнат да мислят по нов начин. Тогава между европейските държави ще се създадат здрави връзки, които ще почиват на нова, модерна конфедерация. Сообщенията между държавите ще бъдат свободни, без паспорти, без ограничения. Сега, ако отиваш в една държава, в друга, на десет места ще те преглеждат да не носиш нещо. В хотел отидеш, все ще те подозират в нещо. Ако наблюдаваш вечерно време на бето, ще те проследят да не кроиш някакъв заговор. Ако имаш дълга коса, ще те вземат за анархист или комунист. Като ме слушате да говоря така, някои ще кажат, този човек говори така, защото зад него има нещо друго. Да? Зад мене има нещо, но какво? Зад мене седи Господ. Зад мене седи истината. Зад мене седят ангелите. Зад мене седят идеите на всички добри хора. Често казвате, дошъл е един човек, който иска да заблуди народа ни. Никой не може да заблуди човека. Всеки сам се заблуждава. Никой човек не може да заблуди цял народ. Това никога не е било в човешката история и няма да бъде. Човек трябва да вярва в Христа и в Христовото учение, което е божествено, т.е. учение на Бога. Бог иска да подигне всички хора и да ги освободи от страданията им. Какво донесоха Моисей и Буда на света? И те като Христа донесоха божественото учение. И те вярвайте в божественото и го зачитайте във всички хора. Гледайте на всички с уважение и почитание. Ако човек е стражар, метач или какъв да е, уважавайте го за божественото в него. Срещнете например някой стражар, който не изпълнява службата си добре. Кажете му тихо: "Благо, братко, ти си поставен на висок пост, Внимавай да не станеш причина да се закачи на въжето някой човек, който не заслужава това. На банкера, който взема големи лихви, кажете, братко, не взимай безразборно толкова големи лихви. Прави разлика между бедни и богати хора. Това обаче не е чисто идейно, но за сега този е изходният път за човечеството. Само по този начин... Могат да се създадат приятелски, братски отношения между хората. Главната задача на хората е да придобият знания, да станат учени, да могат да отделят краката и ръцете от телата си и най-после да знаят начина, по който ще могат да внесат в организма си такива микроби, които носят нови жизнени сили. Нов живот. Казвам, важно за всинца ни е да вярваме в Христа. Беседа от учителя, държана на 7 ноември 1926 г. в град София